Postula sagan, sjöundi kafli. Þá spurði æðstipresturinn, er þessu svo farið? Stefán svaraði, heyrið mig bræður og feður. Guð dýrðarinnar byrtist föður vorum Abraham, er hann var enn í Mesopotamíu, áður en hann settist að í Haran og sagði við hann. Farðu burt úr landið þínu og frá ættfólkið þínu til landsinn sem ég mun vísa þér á. Þá fór hann burt úr Kaldialandi og settist stað í haran. En eftir lát föður hans leiddi Guðan þaðan til þessa land sem þið nú byggið. Ekki gaf hann honum óðal hér, ekki eitt þverfett. En hann hét honum að gefa honum landið til eignar og niðjum hans eftir hann, þótt hann væri enn barðlaus. Guð sagði að niðjar hans myndu búa sem aðkomi í ókunnu landi og verða þjáðir og þrælkaðir í fjögur hundruð ár. En þjóðinni sem þrælkar þá mun ég refsa, sagði Guð, og eftir það munum þeir fara þaðan og þjóna mér á þessum stað. Guð gaf honum sáttmála umskurnarinnar. Síðan gat Abraham Ísak og umskar hann á áttunda degi og Ísak gat Jakob og Jakob ættfeðurna tólf og ættfeðurnir öfunduðu Jósef og seldu hann til Egiptalands. En Guð var með honum, frelsaði hann úr öllum þrengingum hans og veitti honum visku og let hann á hilli faraós svo að hann skipaðan höfðinga yfir Egiptalandi og öllum eigum sínum. Nú kom Hallari á öllu Egiptalandi og Kanan og mikil þrenging og feður voru höfðu ekki lífsbjörg. En er Jakob heyrði að korn væri til á Egiptalandi, Sendi hann forfeður voru að þangað hið fyrra sinn. Og í síðara skiptið gaf Jósef sig fram við bræðu sína og fara óvar kunn ætt Jósefs. En Jósef sendi eftir Jakob í föðu sínum og öllu ættfólki sínu 75 manns og Jakob voru söður til Egiptalands. Þar andaðist hann og forfeður voruður. Þeir voru fluttir til Síkem og lagðir í grafreitin er Abraham hafið keift fyrir sylfur af svonum Hemors í Síkem. Nú tóka nálgast sá tími er rætaskildi fyrirheitið sem Guð hafi gefið Abraham. Fólkinu hafið fjölgað og það margfaldast í Egyptalandi. Þá hófst til ríkis þar annar konungur er eigi vissi skyn á Jósef. Hann beitti kyn okkar slæðuð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 og hann var máttugur í orðum sínum og verkum. Þegar hann var fertugur að aldri kom honum í hug að vita ættmenna sinna Israelsmanna. Hann sá eitt þeirra verða fyrir ójæfnuði og rétti hlutans. Hendiði þess sem meingjörðin að og drap ekiftan. Hann hugði að bræður hans myndu skilja að Guður ætlaði að nota hann til að bjarga þeim, en þeir skildu það ekki. Næsta dag kom hann þar að sem tveir þrá slóust. Hann reyndi að stilla til friðar með þeim og sagði Góðir menn, þið eruð bræður, hví eigist þið illt við? En sá sem beitti náunga sinn órétti hratt honum frá sér og sagði Hver skipaði þig höfðingja og dómara yfir okkur? Þú ætlað þú ekki að drepa mig eins og þú drafst egyptan í gær? Við þessi orð flýði Móse og setti stað sem útlendingur í mítjánslandi. Þar gat hann tvo svonu. A 40 árum liðnum birtist honum engill í eydemörk Sína í fjalls í logandi fyrniruna. Mósí undraði sig sínina, gekk nær og vildi higga að. Þá hljómaði rödd Drottins. „Ég er Guð forfaðra þinna, Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs.“ En Móses kældist og thorði ekki að higga frekar að. En Drottinn sagði við hann: Leys af þér skóð þína því að staðurinn sem þú stendur á er heilög og jörð. Ég hef séð á þján fólksmins á Egyptalandi og heyrt andvörp þess og er ofan komin að frelsa það. Kom nú, ég sendi þig til Egyptalands. Þennan Móse sem Ísæls menn höfnuði með því að segja Hver skipaði þig höfðingja og dómara? Hann sendi gvuð sem höfvingja og lausnara með fulltingi engilsins er honum byrtist í þyrnirunanum. Það var Móse sem leyti þá út úr Egiptalandi og gerði undur og tákn á Egiptalandi í Rauðahafinu og á Eyvimörkinni í 40 ár. Þessi sami Móse sem sagði við Ísraelsmenn Spáman eins og mig mun Guð koma fram úr hópi ættmæna ykkar. Það var hann sem var í söfniðinum í eiðumörkinni ásamt englinum sem talaði við hann á sína í fjalli og með feðrum vorum. Hann tók á móti lifandi orðum að gefa okkur. Eigi vildu forfeður voru hlýðnast honum, heldur hrundu honum frá sér og þráði í hjörtum sínum egyptaland. Þeir sögðu við Aron. Ger okkur guði sem geta farið fyrir okkur því að ekki vetum við hvað orðið er að Móse þeim sem leyti okkur brott af Egiptalandi. Og á þeim dögum smíðuðu þeir kálf, færðu skurgóðinu fórn og glottust yfir verki handa sinna. En guð sneri sér frá þeim og let þeim eftir að dýrka her himinsins eins og ritaði er í spámanabókinni. Ekki færðu þér mér sláturdýr og fórnir árin 40 í eðemörkinni í sælsmenn. Nei, þér báruð tjaldbúð Móloks og stjörnu Guðsins Refans, myndirnar sem þér smíðuðu til þess að tilbyðja þær. Ég mun herleiða yður austur fyrir Babilón. Forfeyður vorir höfðu vitnisburðar tjaldbúðina með sér í eyðimörkinni. Guð sem talaði við Móse hafði búið honum að gera hana og hann let gera hana eftir þeirri fyrir fyrirmynd sem hann sá. Forfeður vorir tóku við og fluttu hana með sér undir stjórn Jósua inn í landið sem þeir tóku til eignar af hefingjunum sem Guð rak brott undan þeim. Hver ný kynnslóð tók við henni allt til daga Davíðs. Hann fann náð hjá Guði og bað að hann mætti finna bústað fyrir Jakobs Guð. En Salomon reisti honum hús. En eigi bír hinn hæsti í því sem með höndum er gert. Spámaðurinn segir Himinin er hásæti mitt og jörðin skör fóta minna. Hvaða hús munu þér reysa mér, segir drottinn, eða hver er kvíldarstæður minn? Hefur ekki hönd mín skapað allt þetta? Þið harðsvíraðir og óum í hjörtum og á eyrum. Þið standið ávallt gegn heilugum anda eins og feður ykkar. Hver var sá spámaður sem feður ykkar offsóttu eigi? Þeir drápu þá er bóðuð fyrirfram komu hins réttláta og nú hafið þið svikið hann og myrt. Þið sem fenguð lögmáliðum hendur engla hafið samt eigi haldið það. Þegar ráðsherrarnir heyrðu þetta trilltust þeir og gnýstu tönnum gegn Stefáni. En hann horfið til himins, fullur af heilugum anda og leit dýrð Guðs og Jésu standa til hægri handar Guði og sagði Ég sé himnan að opna og mannssoninn standa til hægri handar Guði. Þá æftu þeir hástöfum, hjældu fyrir eyrun og réðust að honum allir sem einn maður. Þeir hröktu hann út úr borginni og tóku að gríta hann. En vottarnir lögðu yfirhafni sínar að fótum ungum manni er sálhétt. Þannig grýttu þeir Stefán, en hann ákallaði drottinn og sagði Drottinn Jésús, með takk þú andaminn. Síðan fjallan á kníe og hrópaði hári röttu. Drottinn, lát þá ekki gjalda þessarar syndar. Fegar hann hafði þetta mælt, sopnaði hann.